Ràdio Tiana recuperar la qualitat de recepció del senyal que en els últims anys havia vist armada per les interferències de l'emissora municipal de Santa Coloma de Gramenet, Grama Ràdio, que matien una freqüència molt propera a la de Tiana, però amb una potència molt per sobre de la que contempla la seva concessió i des d'un emplaçament no autoritzat, la Torre de Collserola de Barcelona. L'any 2003, l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet va cedir la gestió de l'emissora municipal a l'empresari radiofònic Justo Molinero, que va crear el producte comercial Grama Ràdio, a un augmentant potència i traslladant el centre emissor a la Torre de Comunicacions de Colsarola. Des de llavors, nombroses emissores municipals han tingut seriosos problemes per donar una cobertura de qualitat al seu propi municipi. En el cas de Radio Tiana, els problemes eren evidents a les urbanitzacions menys cèntriques de la vila. Les emissores afectades per aquestes interferències, liderades per l'emissora municipal de la Garriga, Radio Silenci, van crear una associació per defensar els seus interessos. Fins i tot es va crear un grup al Facebook demanant el tancament de de Grama Ràdio. Radio Silenci, per la seva banda, va denunciar Grama Ràdio davant el Ministeri. L'any passat, el grup Teletaxi va anunciar que deixava la gestió de Grama Ràdio en no poder assumir el cos que representava, però l'emissora no va deixar d'emetre. En lloc de la programació de Grama Ràdio, fins aquesta setmana s'ha pogut sentir el senyal de l'ATIM.com, el segon producte de com ràdio que igualment continuava fent interferències a les mateixes emissores. Finalment, aquesta setmana s'ha executat l'ordre de tancament de la freqüència, que correspon a l'emissora municipal de Santa Coloma de Gramenet, provinent del Ministeri d'Indústria i Comunicació i l'Ajuntament de Santa Coloma ha estat multat amb 120.000 €. Ràdio Tiana, serveis informatius.